Аби цей, коли прийде від своєї курви кислявої, відразу зрозумів би, що його лаби тут більше не буде. Але треба мислити, себто саморятуватися далі. Чому залежність, яку дають наркотики, алкоголь, комп'ютер, ігровий автомат чи влада, з часом лише посилюється, а любов, залежність від особи, яка, зазвичай, не варта пилу під нашими ногами, через три роки сходить на пси іщезає, вивітрюється, вивітрюється. Цікаве слово. Ліна згадала своє босоноге дитинство: Неодмінна українська метафора, вживана в нападі ностальгії за тим, що вже не повернеться, Хоча Ліна ніколи босою не ходила, та й джерелів, як відомо село, і одну смішну історію з того часу, пов'язану із самого новарінням. Тітка Теофілія варила на продаж горівку, а її чоловік Вуйко Андронатій пив. Так от, вигнавши свіжий, як казав основний споживач субстрат, тітка виділяла Вуйкові повну путню ковити але з умовою, аби він, п'ючи, скільки влізе, не клав на відро з продуктом на кривку. В результаті виконання цих домовленостей Вуйко Андронатій лише першого дня пив справжній 70-градусний первак, а далі напів відріз все слабшим і слабшим. І десь через тиждень це була малоприємна на смак і запах рідина яка старого алкоголіка вже не брала? Горівка вивітрювалась, а спраглий алкоголю організм прагнув нового свіжого і міцного продукту. Чи не так і з коханням? Чи любов не вивітрюється з часом, як самогон у відкритій посудині? І чи не тому особа, що звикла до міцних напоїв, в такому разі починає шукати іншу посудину? з іншою рідиною, аби обпікала нутро і шарахала по місках. Так, алкоголізм і любов мають спільну природу. Просто алкашеві потрібні чергових 100 грамів через 3-4 години, а закоханому – нова любов через 3-4 роки. Коли припиняється дія, то що виходить? Я для нього відкрита путня з вивітреною самогонкою. Ні, замки я поки що міняти не буду. Я, як кажуть його нові подружки, бляді, мисткині, реалізую метафору. Ми з ним поб'ємо горшки, причому чому повну вітру голову. Хоч так він дуже легко відбудеться. Краще я втюлю в реальність своє напрочуд вдале порівняння любові, що минула з вивітряною горівкою, і на голову падляцу. Ліна не полінувалася походити крамницями і дещо прикупити для здійснення акту справедливої помсти. Придбала емальоване зелене відро, кілограм дріжджів, цукру і дві пляшки, найдешевшої паленої водки у базарних бабок-реалізаторок. Колотити брашку, варити самогон і чекати, поки він вивітриться, не було ні часу, ні необхідного інвентаря, тож вона вирішила зразу приготувати продукт відповідної кондиції. Все дуже просто. Налити у відро гарячі води, розчинити в ній дріжджі, всипати дві пачки цукру, і вилити палену водку, гордо названу «Вікон де Бражолон». Попійся ще для аромату чи що. Поки що хай стоїть на балконі. Але тут треба зробити навпаки. Не лишати відро відкритим, а накрити, аби запах не вивітрився. Бо ж для коханого. План був такий. Це й повертається. Звідки? Ясна річ від курви. Входить по-хазяйськи, ніби це винятково його дім, та без неї він собі і на хрущовку не заробив. Входить, як кіт, що вкрав і з'їв добрий кусень улюбленої ліниної сьомги, а тепер повернувся за другим, розрається туди-сюди, яку би чинити, фальшиво, підлогидко, пощурячи, усміхається до неї, а вона ліна. Лайдно, запитує його. Стомився, коханий. Цей свердно махає головою, як коняка в полузі. Їсти хочеш? Ні, не хоче він їсти. Цілу ніч вони з корвою тріскали кав'яр, шинку, шоколад і запивали шампанським, аби могти. Хоче роздягнутися, гад, вбратися у піжаму, лягти в ліжко... І хиряти. Почекай, милий, не роздягайся. Сідай ні, не в на крісло, сідай із тут, на кухонний табурет у коридорі, мені ж мити потім ту Гедоту. Сідай, заплющ очі і чекай. Він щось белькоче, але вона затуляє йому ні, не поцілунком, як завжди, а просто ніжною долонькою рота, прикриває пальчиками очі її пристрасно хвилюючи, як вона це є, шепоче на вухо «Чекай». Він, волоцюга, чекає, але недовго. Вона приносить з балкона відро заслабленою самогонкою, вирощить, як в американському фільмі «Сапрайз» і виливає йому на голову речовину. «Любов, що минула, а тепер марш з хати». Аби більше лаби твоїй тут не виділа, кричить вона криком лютої джерелівської молодиці. І цей цап такий, розуміючи, що тут не жартують, покірно йде кібені матері. Після цього можна і замки поміняти. Панько повернувся не зранку, як передбачав лінин план, а посеред ночі. Тихо, щоб її не розбудити, роздягнувся, ліг на ліжко поруч неї і спробував заснути. Але невдовзі простягнув руку на Лінану половину, просунув під нею, обняв за стегно і поволі почав перевертати її обличчям до себе. Поки її перевертали, Ліна прокинулась і замість бігти на балкон по відро поклала долоню на панькове міжніжжя. Так само 50 років тому зробила Марія, поклавши руку на те ж місце лісому повстанцю Василеві Годьору. Бо людина безсила проти цього, навіть коли вона чесна з погляду влади, вдова фронтовика –